Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ma este a számítógépes vírusok problémakörről, illetve annak jövőjéről szeretném röviden beszélgetni megváltak. Igazából azért is nagyon érdekes ez az egész témakör, mert az elmúlt 10 évben óriási változáson ment keresztül a számítógépes vírus írás, illetve a számítógépes vírusok elleni harc is ami gyakorlatilag alapvetően megváltozott, az a számítógépes vírusok írásának a motivációja. Nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok behatóban a témával. Lényeg az, hogy régebben megszoktuk, hogy a számítógépes vírus az azt csinálja, hogy a számítógépről számítógépre terjed, elsősorban flott segítségével, tönkreteszi az adatainkat, illetve megfertőz számítógépes programokat. Ez manapság már teljesen másképp van, itt nem exhibicionista tínédzserek írják a számítógépes vírusokat, hanem profi, bűnöző bandák tevékenykednek, ugyanis a motiváció az most már nem maga mutogatás, hanem egyértelműen pénzszerzés, üzleti alapul a számítógépes vírusok írásának a motivációja. Kétféle módon tudnak pénzt szerezni a számítógépes bűnözőtől, vagy ellopnak pénztérő adatokat, például bankkártyaszámokat, amikkel aztán később pénzt emelnek le. vagy egyszerűen kizsarolják tőlünk a pénzt. Ez manapság a legjelenlőbb megoldás. Az történik, hogy a gyanútlan internetező talál egyszer csak egy felugró ablakot, ami elmondja, hogy az ő számítógépe fertőzött, és hogyha a megfelelő gombra kattint, akkor meg tudja szüntetni ezt a fertőzést, amennyiben fizet mondjuk 50 dollárt. És az emberek nem értenek a számítógéphez annyira, tudják, hogy ez egy becsapás, dákat a gombra, az előíró ablakba beírják a hitelkártya adataikat, kifizetik szépen az 50 dollárt, és azt hiszik, hogy akkor ők most jobb cselekedtek, mert megnyitják a számítógépüket, de valójában a semmiért fizettek 50 dollárt és szépen így a számítógépes bűnözők hetente több millió dollárt tudnak keresni. Tehát ez egy óriási üzlet. A másik, amit említettem, a hitelkártya adatok ellopása. Itt egyértelmű, hogy utána ezt eladják, olyan a fekete piacokon, és pénzt például úgy tudnak tisztán a mosni. Nagyon érdekes, olvastam egy tanulmányt, hogy online póker oldalakon, nyitnak egy új asztalt, ahol a lopott hitelkártyával játszanak a, a rossz taktikával, tehát direkt elvesztik a pénzt, és a többi játékos, pedig szintén a bűnözők, azok meg elnélik a játékos pénzét, és akkor így tisztára van mosva. A profi módon megszervezett munkáról van szó, rendesen Céges szinten vannak szerveződve a programozók, akik írják a számítógépes vírusokat, rendes munkaidő van, napi 8 óra, úgyhogy ez egy óriási üzlet és rengeteg energiát fektetnek a bűnözők abba, hogy számítógépes vírusokat gyártsanak. Ami érdekes, hogy minőség biztosítottak ezek a számítógépes vírusok, ami azt jelenti, hogy mielőtt élesben az interneten kimegy egy számítógépes vírus, letesztelik a legelterjedtebb víruskereső programokkal, és abban az esetben, hogyha az elterjedt víruskereső programok megtalálják ezt az új született vírust, akkor nem engedik ki a szabadba, hanem addig finom hangolják, amíg egyik víruskereső sem jelez találatot. Tehát magyarul, amikor egy új vírus megjelenik a világhálón, akkor abban a pillanatban gyakorlatilag egyik víruskereső program sem ismeri fel, és ez teszi lehetővé, hogy hatékonyan tudjon terjedni. Hogy hogyan fertőződhetünk meg. Alapvetően két fajta módja van a fertőzésnek. Az egyik technikai alapú, a másik pedig emberi alapú. Amit említettem az emberi alapú talán az, az érdekesebb, az a zsarolás, amikor rávesz minket a vírus arra, hogy gyakorlatilag telepítsük fel a számítógépre. Ez olyan kicsit, mint az Albán vírus Vicc volt régebben, hogy. Kérlek, kedves felhasználó, hogy küld tovább ezt a e mailt 50 barátodnak, mert én nem vagyok képes arra, hogy ezt megtegyem saját magam. Ez régebben vicc volt manapság, ez tényleg így működik, tehát az emberek tovább küldik a számítógépes vírusokat saját maguk, és saját maguk telepítik fel a számítógéppen. A másik, a technikai jellegű probléma, az azt jelenti, hogy a számítógép operációs rendszerének vagy valamelyik alkalmazásának a hibáját használja ki a számítógépes vírus. Tehát itt ésszel nem lehet védekezni ellene, hanem valamilyen védelmi programmal, például vírusító programmal vagy tűzfallal. Csak az a probléma, hogy gyakorlatilag bárhol megfertőződhetünk. Tehát uh, régebben hallottuk, hogy nem szabad olyan weboldalakat látogatni, ahol illegális tartalmak vannak, vagy szexuális jelenlő tartalmak vannak. Ez manapság már szintén nem teljesen érvényes, mert akár egy könyvtár vagy utazási iroda weboldalát is uh, megfertőzhetik számítógépes bűnözők, és így gyakorlatilag akkor is meg tud a számítógépünk, hogyha csak mondjuk az Indexet, vagy Orihót, vagy ilyen hasonló oldalakat olvasgatunk, amennyiben nem használunk számítógépes védelmi programokat. Nagyon érdekes a search engine poisoning. Az azt jelenti, hogy számítógépes bűnözők rájöttek, hogy az embereket nagyon érdeklik olyan témák, mint például egy új Apple termék megjelenése, vagy például Angelina Jolie merre jár éppen a világban. És rájöttek, hogy a Google keresőt úgy tudják manipulálni, hogy amikor följön egy új hír, akkor következő napokban az első tíz találatra mondjuk az ő vírussal fertőzött oldalaikat hozza be a Google, mert úgy optimalizálják ezeket az oldalakat, és az emberek amikor rákeresnek ezekre az értekes hírekre, akkor vírussal fertőzött oldalakra mennek a Google segítségével és megfertőzik a saját számítógépüket. Tehát itt sem arról van szó, hogy bármiféle illegális tartalmat keresnek az emberek, hanem csak egyszerűen bulvár híreket próbálnak a Google segítségével keresni, és így fertőződnek meg. Ezzel ellen is gyakorlatilag csak a technikai jellegű védelemmel lehet védekezni, és szóval annyira nem. És a másik érdekesség az pedig a különböző közösségi hálók, mint új veszélyes terület. Nem tudom, hogy közületek, aki Facebookot használ például, mennyire engedélyezi, hogyha feltelepít valaki egy alkalmazást, akkor az az alkalmazás az hozzáférjen a különböző kapcsolatokhoz, illetve adatokhoz. Te engedj, de... nem. <gül> <gül> <gül> ez, ez is egy érdekes dolog. Hogyha valaki nem figyel oda a különböző privacy beállításokra az ilyen közösségi hálókon, akkor az problémát jelenthet a jövőben a, a biztonság szempontjából. Véleményem szerint a technikai jellegű problémák a jövőben egyre kevesebb hangsúlyt fognak kapni, és a social engineering, tehát az emberi oldal fog el, előtérbe kerülni, mint probléma a számítógépes műsorok terén. A környezet az továbbra is folyamatosan változik, új operációs rendszerek jelennek meg a Látó körben például az Apple piaci részesedése az elősemtől előre, Amerikában már kb. 10% a piaci részesedése az Apple operációs rendszerének. Eddig úgy hirdették az Apple számítógépeket, mint amik vírus szempontjából teljesen biztonságosak, ez most már nem igaz, és minél nagyobb lesz a piaci részesedése az apple annál kevésbé lesz igaz. De az igazán nagy veszélyt az úgynevezett okostelefonok elterjedése fogja jelenteni, ugyanis hát a mai mobiltelefonok igazából mini számítógépek, és tényleg gyakorlatilag a Gartner előrejelzése szerint minden negyedik mobiltelefon jövőre már okostelefon lesz, és az a szám ez egyre növekszik, ami azt jelenti, hogy ezekre a mobiltelefonokra különböző alkalmazásokat tudunk telepíteni, így számítógépes vírusokat is. És mivel a mobiltelefon még szorosabban össze van kötve, ami bizalmas személyes adatainkkal, illetve a bankszámlánkkal, mint a számítógép. Ezért még nagyobb beszének vagyunk kitéve, még nagyobb a motiváció a számítógépes bűnözőknek arra, hogy minket megtámadjanak, mert tudnak minket zsarolni az adatainkkal, illetve a mobiltelefon miatt, illetve nagyon hamarosan be fogják vezetni azt is, hogy mobiltelefonnal tudunk fizetni mindenük. Gyakorlatilag, hogyha megtámadják a mobiltelefonunkat, akkor a saját számlájukra tudják utálni a pénzt. Ennyi idő van még? Nincs több. több? Sajnálom, nagyon rövid ez a 10 perc. Jó, tehát ami szerintem nem fog változni a jövőben a vírusíróknak a motivációja, tehát jó darabig, jó darabig még üzleti alapul lesz a vírusírás. Ami változni fog az a védekezés módja, mert egyszerűen a mai úgynevezett új lenyomat alapú technológiákkal nem lehet felvenni a versenyt a napi több tízezer új megjelenő vírussal. A jövő egyértelműen a számítógépes programok, illetve az okostelefonra telepíthető programok eredetének vizsgálata lesz. Tehát én szerintem az hozhat csak megoldást, hogyha egy központi szerv minden egyes feltelepíthető alkalmazást meg fog vizsgálni abból a szempontból, hogy kártékony vagy nem. Ez iszonyatosan le fogja lassítani természetesen a számítógépes programok terjedését, de más módot nem látok arra, hogy hatékonyan lehessen védekezni a számítógépes vírusok ellen. Hát az rövidsége miatt elnézést, de csak ennyit tudtam mondani, viszont utána meg szeretettel a kérdésekre, hogyha lesznek. Köszönjük szépen!